بسم الله الرحمن الرحیم الحمدایہ وللمؤلف غفر له فيما مدح دار العلوم ادیوبندیا دار العلوم دیوبند ته دنه مدح هکلی دا نو انشاء الله تعالی چې دغه ته سوچ کې کنن دا د قرآن سره راوړېوم لګی ها دغه د دیوبند شت کرن آثار الاولای آثار الاولای څرګرول فی دار القرآن بی فیذ هل فاقت زیاء الشمس نسب نهاری باقی نعلا مر الزمان من فیضی اللہ طال بحر جاری دو دار العلوم سر لگوالنے دار العلومی دار علوم دیو بنچی دی بی فیضی حلم ادرار پا سبب در فیض د دا دارو لوم سره علم درار پا شیبو شیبو پاکت داغ دارو لوم اچت تی ضیا الشمسی پا رانا در نور باندی نس پا نهاری خوچی دار نور پا کم وقتی اے پا نیمه درازی کی اے در میاز درازی کی چه نور کم رانا کئی که نا نو د دارورو لوم دغه فیز د ووج نه د اوچته د دوه د نور د غرمې رای شي سو وچر د لوم د دوو بن چې د و دارولو می ب فې حل مید راري پاکس یا شم سپ نهري باکن حالله مری زمانې لی عالی منفی الله تعلیرنجري درې ځانله تر ځدي که م سره تنګ باکن دا لوم با دی لکه علام مری زمان دا او باقی ووي نو اصل کی مؤنسی دا خو موسی مقصد داې چې ل د دارو لوم به با باقی وي دا لم اوبان دا لوم دي اوبان یان چې تهوي پا تیرے د دو زمانی بانی لے اہلی ہی خوشو پاکن علامرز زمانی لے اہلی ہی ندا زمیر چیدے دا پا لے اہلی ہی کی چیدے کنا لاندھا جی کردی المرح والمرور والزمیر پی اہلی ہی لے زمان لادی لے داری العلوم نو باقن علام الر زمان ل الی باقی بیدا پتی رذل الزمان بنی ل الی د پارا د اهل د زماني د زماني والا خلق د پارا با به دا باقی وي او من پی ها د وجد فیض د دین ال حطال چی پشان د باران دی بحر جاری دریاپ چی دین اغا جاری دی او داسی لغولي شي د ار دماغ ور یو طریقو لغولا چې دا جاريته ده د اسم فاعل کی د ا ر باکن ده पारा شه پهره کا شه پهره نو باکن بحر جاری علام الر زمان له اهلی من په ذ حل حتالی او یاداسي کچدا بحر جارين دابه چې د مرتبه موخره کی او باقن علی مرز زمان الاهلی من پیز الحطال دابه ولا خبر مقدم کی نو بحرن جاری روان دریا باقی وی سرد تیر در زمانینا د پارد اهل د زمانی به د روان دریا باقی وی او من پیز الحطال دابه د پیز د دې دار العلوم نه الحطال چ پشان د غزب ماران دا پیز د دې پشان د من جا ایست تسقی به حرف یوزیا سو کی او دے طلب ابوس کلو کی د دریابونو د تیزونو د دینه یسقا بها عللن فتح الباری نو سکول هی په د بیا بیا په فتح الباری عجیب کمالی کړی دا الله تعالی په فتح بانی یعنی چې الله تعالی کول اولو دے او ابو بری مرشی د علم او ځای دا چې بخاري حال کوي نو په پټباري باې ته حالکي حل ووي او بخاري حال کوي په او بخاري حال کوي م د تن دماتېږي دی او ب غواړي چې زه تن د م وړه شي د حی باې پږم نه نو پهټبارې ته ووي او حالکي کې د فحلباري یو دا فحلباري و راې الله تعال صفت یم پهټباري کتابرم دی که نه ابن حجر سے پس الباری ابن حجر رحمه اللہ نو سوک چراشی او دے طلب دسکلو کی دا اغدر یابونو دا پیوزو دے دینا نو یسقا بحاس کلوش اسکلوشی پا دبان دی دا تغید دارلوم سارا بار بار دی پتح الباری دے خلوک کولی کی گی پا دی سارا بار بار بار بار پا دا اغدر یابونو یا پا دی بار بار او د الله په فتح چې د الله په وی نو بس دی چې د نو او په اسکور کیږي یاداره چې د باندې او بس کوری کیږي دا د لريونه په بفتحل په بفتح الباری فتح الباری وی او د راغل له ځان مړی ناغتو بخاری د په فتح الباری په تیریخلي حال کوي دا ما نامشته ده دا دی کېږي زادت اعلی شمس الزبا ای سما ای و بدر یا دادر لم زیات په پنور د او پسواللسن اسپو مید ده ده نوراً پرناکی پلیس معارض و مباری چه نظیر و مقابل نلری پلیس لہو معارض یا الله معارض نیشت ریزی پار نظیر و مباری مقابل چې دارلوم دیو دی شک مقابله وکي دا دیو بند شک مقابلو کی دارلوم قرآنم شک نشکوالی عادت تزیع و لیلو ها عادت دللی د دا در لم رناه کوي او شپه په شام در رض دا ات ی زل <سؤال> ابراران ان فجرري اوجو کوي ابرا د فجارو نه دن نه لیا دي چې دا سووکې نو قب به ابراار و چې دا په کې ن به فجارې ولارري کومل <سؤال> کفره تل داوت ورکی دا در لوم بخنی دا رب بخن کتا و تصیر و ترسن من عذاب ناری و دا گرزی دعلا مخی دا عذاب دا اور تا. یعنی دل تا چه سگره شی نارا دین زکیر دا عذاب دا اور نمخی توله دا دال دا دا شی اگه دا عذاب نبج شی شا دتهماللا کاتلول علهه ب فل دی کوي کهه د مرش د الله تالا پهزیلت دې بانندې و د تل لاله ایطانوتهته بري دعاګې واړي دي د پاارمه لاندې د درابابونه هدي شاره کړی ده چې علیمانله چې د غ معیانخره بخ نه غواړي دی ک چې سکلي نه یا له بخه واړي را باغچی دی باغچه هغه کمرای باغچه ده او حقت دان حکایت کوي جنات یاد ننده جنتون د اذن تحتل انهار للاحیار والاشاری چه لاند ر دینه نهرونه دي په را ده نه کانود په را ده ب دانو اغه مطلب په دې چې نه کان دي اخو هڅ نه کان دي او چې اشرار دي چرای جنود نې کی لکه جننتته د اخیار دپاره دی چې اول زل جنت ته ځ خو اشرارو دپاره چې شکینی کوي اوسېګناانګاري نو بیا هم جناژنتته را ځي اوې لاويونه لږې د ته د دا سووک ته سوک کې تاب بیا خپل ل دی ل را و حاقات جانناتی عادې نه تحتحل انار رو لل اخیارېول اشراري ته م مده جووي مدور دغه یو جمله په کرښه چې د ماخ کې نمزږګرې نیمه د ماخ کې نیمه بل ده مدراج ریا قرن فلیه یفوق حبوب وان حبن نس ای می اولل ابق یاری سم ابکار یبکر ابکار ابکار یبکر سو او ابکارم ګرځي ابکار په پتهی سرا دوړتې ریا قرن پلیھا اگر بوئی د لوانګو ددی یفوقو حچتګي حبوبها وګمې ددی حند ناسیم په شااد د پورته کېدو د با نسیم وا نسیما بعدې وی و ماس راځ نه چې ته راضيلونا را وړه د مدې او څنګه بعدې نسیما چې ته راضي حاللونا را د مدينې وي که نه او له دی په اول د سبا کې چې مقصد دا دی چې سهر تیم کې چې دا درسونه یا لغی نو بس لکه څنګه چې نسیم بعد علو په پا سهر تیم که آغا چه دینا دا لوانگو دا دی دا بوین سیل راوریس پیمو دا دا سی دا دیم چه دن آغا, آغا دا هغه د دا, دا, دا لوم آغا دا بوین خوش دا چه دنم وگمی علو دی په پا وقت لکه با دی نسیم چه سهر بویای و تزوع ال اقوانی من فوحات احا خوش تول جہانا خوش بی اکیو تول جہان دا د دا دینا فک انہا ظہرن تبوئی دا گل دا گل دا گلونو نا لے تبوئی دا گل دا گل دا گلونو نا گل درسنا گل یحیل آیا ارازی اکل لہا تحتانو گانت او من ال اوعار دا جن دا کیز مکو اللہ تول لہا تحتانو يُحْيِي الْأَرَاضِيَ كُلَّهَا تَحْتَ أَنوَانٍ تَزَكَّى تُورُس بکو لره جاری باران د دې قنات سهولن او منل اواری کاغان نرمي وي او کاغه بانجري وي ان زورتہ ما زورتہ الا روزتن ان قم من القران والآثاری کملاو شي د دې سره نومه ملایوی مگر د باوچی سره ډکا منل قران د قران نو والآثاری او د حدیثو یوتلا کتاب الله فیها دائما و حدیث احمد سید الاباراری نستلج دې ورکې په دې کتاب د الله تعالی د دا قرآن کې نه سر کې همیشا او حدیث او تاسو په درول دا قرآن په درلوم دی ورکې او ځان لکمروا قیشم زه درحمت تعالی بګې د قرآن درس ومګره او مظهر نورو ته رحمت الله علیه در قرآن درس کو درول قرآن وته دی درلوم کې ځان نه دې دا حدیث دا احمد سید اللہ پر اگریز طریقی گی انزورتا ما زورتا الانزورتا ما زورتا الا رعیتا الاسلام والایمان لزواری یا زوار کا کمیلاو شد دا روم سر نمتا ہو نمیلاوی گی مگر دا جنڈی دا اسلام او دا ایمان سر دا پار ملاقاتي یا د پار دا ملاقاتی زوار جمع د زائر دا زوار دان اللہ زواراتی دا کمو